Doina fiilor gheienei, Doamne, iartă-ne păcatul răstignirii fiului Tău, când rău cu ispita la ochi ne legat. Doamne, iartă-ne greșelile cu care Te-am supărat și viclenia cu care pentru rău am lucrat. Doamne, iartă-ne și curățene de sângele vărsat și prin el am ajuns neamul cel blestemat. Doamne, iartă-ne, fiindcă legea ta am călcat și binecuvântarea lui Avram de la noi ai luat. Doamne, iartă-ne, fiindcă la vițelul de aur al lumii ne-am închinat și cu mânia ta cea dreaptă ne certat. Doamne, iartă-ne, fiindcă noi preoții templul și Ierusalimul cel ceresc le-am pierdut și nu știm ce avem de făcut. Doamne, iartă-ne, fiindcă neamul fără de legilor să fim neam întrecut și ca smochinul să dăm roadă, n-am vrut. Doamne, iartă-ne, fiindcă sufletul nostru, ca pe -al Tău, pe arginți l-am vândut și în păcate murind ne-am zbătut. Doamne, iartă-ne, fiindcă via noastră distrusă, roadă n-a dat și de fi firul sau drumul sfințirii de tot am uitat. Doamne, iartă-ne, fiindcă departe de tine am stat, și nădejdea mântuirii în inim ne-a înghețat. Lacrima nadejdii. Doamne, lacrima nădejdei care a înghețat, topește-o cu sângele neamului nostru care s-a vărsat, și cuvântul tău fericit cei ce plâng, aceia se vor mângâia. L-am ascultat. De aceea, pentru cei ce ne-au lovit, ne-au furat, ne-am rugat și porunca ta am ascultat.